الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون الله یستہزئو بہم ویمددہم فی تغیانہم یعمہون سورت بقر شروع ودیکی سلور مسلیوی ایس باد توحید صداقت رسول جہاد فی سبیل اللہ و انفاق فی سبیل اللہ او صورت سلوري سه او او لیسا چین می آیاتنا په دې کې مسأله توحید بیانیدہ خدا اول حسابیا پسلورو بابونو او سلورو سبقونو باندې مشتمل و لومبې شلیاتونه دا اولنې باب بدی د توحید د مسالې نه مخکې بیان د تمهیدو عزت د قران او بیا تاثیر د قرآن د قران د عزت د باره د صفات بیان کړو بیا بیان د تاثیر شروشه او کم خلق د الله دی کتاب تکینی په خپلهقی د عمل برابر کی نو پاغوی کې دا درې بنیادی صفات پیدا کوي منو منلی متقی غې د دنیا او داخت حکم بیا کم خلق د الله کتاب سره ضت کوي زدییان نوغ ک ترې پهلیته پیدا شي ز کافر مغضو بی نخی دا عيد رې نخې او دا عيد د دنیا او د اخرت حکم در مډل بیا منافقان دا تما یاد نشورو تر آیت نمبر 16 ښه باصله مپوري په دې کې دا غريم فریق او دلي بیانو چاغي ته غالين وي منافقان حیران پریشان خلک تردد والا داغی گرنخی بیانو اول اتم آیات کے داغی تعریف کرو منافق چاته ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلِيَ وَمِلَا خِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ بَخُلِي لَيِّمَانِ دَوَي لَرِی خُزرن مومن نی بلنخی اداوت دو کا باز دا د دا ایمان داوام ده دا دوکي لپاره کوي نوبلنا خيدا وفي قلوبهم مرض مرزيان دي د نفاق مرض دي زړقي نوبلنا خداو اذا قيل لهم لاتوسو في الارض قالوا انما نحن مصلحون فساد لا نوم ده اصلاح ور کوي نسبت الاصلاح للفساد فساد تده اسلام ورکی نو بلنخ اداوا چو ایدا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو آنو امنو کما آمن صفحا ددین مشرانو تا بیوکوفو نا پویوی نو سور لسم آیات کے بلنخ بیانی و ایدا لقل لزین آمنو قالو آمن و ایدا خلو الاشیاطینهم قالو انا معاکم ان نهح نه مستازیون بله نه خدا د معمنانو سره یوزیشی شي ن ته ستاسو مګری خو خپلو سردارانو مشرانو لالاړ ته ستاسو مګری ینی مناف هر ځای کې فټ کېږي هر چا سری د هر چا د مګرتیا داوي لري د ااب وخت د د هر چا د مارغارتیا دا وی گئی د نبی عليه السلام په دور کې هم کشران منافقان برال نبی عليه السلام مجلس کې وكیناست په يهودو کې نبی عليه السلام ته او صحابو ته بالکل دا خبره خو زموخه خښ ډېریخه خبره مونږه منو مونږه منو دا پیغمبر حق دی کتاب سید او چې کله وا خپلو مشرانو له لاړ د یهود غټو مليانو له یا غټو منافقانو مشرانو له نا یو تلکه چرته تلوي یې دغه څېلته ورغلی ها مون خبر شی تاسو ورتویلو چې نامکم نا <تصفح> دا امن تاسو تدویلو مونږه ایمان راوړې نو دا کا شران بیا دے ما شران تبیوی چنا نہ انماکم معاکم خاستاس عمر گری استاد سو ڈلیو نو التم بیا امن نام نہ نا ولوی و اینما نہ ہم مسازیو اسیم خوشالو توخ مر گورے کول دادا کو دا منافق کر چ مومن مخلص سر یوزے شی وی استاد سو مر کافرو منافقانو سردارانو سر دیکيږي نه ايته وښتاسه مرګره د منافقت په دکيره نو دغه بل نه خې په دې ايات کې بیان هي ويزا لقلذین اامنو کلا چي دې ملاقات کی یو زیشيوا کسانو سره اامنو شي مان روړې مومنانو سره مخامخ شه قالنا ویتوي اامنا مونږه ایمان روړې مومنانو و خواه که دا ایمان داوه کئی خدا داوه صرف دخولی منافقانه خواه دا خراو کل چی دوی لار شیلا شیاطینه هم اخپل و شیطانان و تا شیاطین اغا خپل مشران و سرداران مراد دا دین آغای انسی شیطانان مشرانه سردارانه وشیاطین وتزکوی چې د شیطانت کار کوي کنه دې گمراه کړي په غلطه روانه. نو کله چې اوځي شې دوی لاړ شي بيلا خپلو مشرانو شیطانانو سردارانو ته خپلو استادانو مولیانو ته قالو نو وایي ان ماکم یقینا مونږ تاسو مرګري استاد سو زکا آیتی دا تپوس کئی لی ما قلتو ما مننا دا مننا مننا مولی ویلیون نوی نیسیب ایننا معاکم مستاز سلو آیتا دا ایمان داو والے کڑیوا ویننا ما نو احنو منگ مستازیون روخی کون کو پا مومنانو پوری دمگا سی خوشالول گفم لگو موی جیسی خوشالیش نور مرگری نیواز ایننا ما نحنو مستازیون نو یو نخیر معیت د شیطانان شیطانانو سرمرغرتیا او دوېما استهزاول مؤمنین مؤمنانو پورې خندلې الله پاک د آیات کې ورپسې د دنیا حکم بیانې چې کم خلک دغه سکی مومنانو حق پرسته پورې خندني کې د زړنا مرغرتیا نه کې چلول کې مقصد د <تصفح> او ټوخی وي معمنانو کورې نو د دا خلکو سزا بهشي دنیا کې سزا باې الله یستا او به هم مفی توغیانې همامون الله به سزا ورکې او په د خپله سرکششا کې به د حیران پرشاني د د دنیا سځای دا ترود <تصفح> د چمونو چا پسې لاړ شو دا یوه سازا د غړه دلتا لفظي معنی خدا دا الله الله یا استاد یو بهم ټوخه کوي پدوي پورې الله دي پورې ټوخه خدا خدای الله دا شان نه خلاف الله دې بل پورې ټوخه الله شان نه خلاف اصل کې یو قاعده دا د دایاسات ال ورې قران کې استعمالي چاريتا تجنیس وې تجنیس تجنیس دا قاعده ده چې یو لفظ مخکې ذکر شي بیا دوباره راځي خو معنی هغه مخکې نه ني مخکې اند معنا نحنو مستاجون معنا خو استهزاء مومنانو پورې خندنی کو خود دته الله یستا او اغ مع نه نه ده لغه دی دلته استحزانه مرات دغ فیل نه دی بلکې سزا د فیل یا د دی پااسه ووا فیل کرشي مخکې ذکر شي بیا ر نو یو ځای ک هغهه فیل مراي او دوباره چې را نو فیل نی مراد بلکه سزا دا غفیل مراد دلتا الله یستاز او دا فیل ذکر دے مراد تے دا غفیل نبلکه سزا دا فعل لا او دا خبره خبرہ تفسیر تسیل دا ابن جوزی اغم کردے دے ورکوٹے تفسیر دے دو چل لکی تسیل تسیل التنزیل دا ابن جوزی یو ابن جوزی دے او یې بنه جوزې د تشطا یو دوی جنا پروت تسهیل دې بنه جوزې هغه معنا کوي وای الله یستازو بهم وای تسمیه طول العقوبه به اسم الذم هغه مطلب د سزا تذکرخه د جرم پنو الله یستازو الله ور پر خندا کوي منه الله بور لا ددي ټوقو سزا ورکي سزا مراد او ترجمه توکيه اللهو الله بات یستازو بهم سزا د ټوقو بور کی بلا سزا بزغه معنا شو هغه مرکی معنا کو کو نالاس ټوقي کوي دی پوره د الله د شان نه خلاف نو استهزاء مراد دلتا سزادنه د غايت سيادت سزاد د فعل او داران قرآن کے دا رم قران کې ډیرو ځینو کې نو یاد ساته ذکر د فعل مراد ته سزادا فعل تسميه تل تسميه تل به اسم زم ديته وي الله یاستاج او بهم الله سزادا ټوکو باور کی دی لره ټوکو سزادا بولول کی ویمدهم او پریگ دیدوی فی تغیانہم پا خپل سرکشے کے یا ما ہون پتا حال کې چھے حیران و پریشان بھئی الله دی پا خپل تغیان و سرکشے کے دا غسی پریدی حیران پریشان نو د دنیا آغا سزا دا کن دا دنیا بھی سزا دا چھے او سڑے پا غلط دے حیران پریشان دے او سی لارے وردہ پتنے لئی نو دا غی سزایی الله د قصیری ته سی او د سی او د بدی او پتن پتنلی او زوالین کې مونږ د غمانه کړي وکا زالین چا ته ویل کې حیران پریشان چا مونږ چا په سلاش نو دغرم وي مدون فی دغیانې ما هون چې سړی ته صحیح لار نیمه مړو مګا او سرګردان ده کله داسې منډې وي او کله داسې منډې وي دغه یو سزا ده چې الله ورور او سرګردانه زکه دی چې هغه صحیح کتاب د هدایت شو هغه پرېخه ده د هدایت لار نویمدون فی تغیانیم یعمہون یعمہون دا لفظ راغلے یو عمیہ دا عمیہ عین میم یع عمیہ او دویم عمہ دا او عمہ عمیہ بھی لکی کی دستر گرون والی تا د سر سترګې نی اړندي وړون عام نو ام يدي او دویم دې عامه دا د ځړون والي ته وي د ځړ سترګې اړندي هغه اقل او کوه والي شي نو غي سر لازمي مانا دا پریشاني بدهالي یو سړی دزړستری غړندې شي په خو بد نه پوي نو سرګردانی لکه یا ما مون حیران پریشان او سرگردان مانو د دارابې فصاحت او بلاغت ته چې په اړه یې کی په یو نوکتا یا په یو ټکی کمی زیاتی سره معنا کې کمی زیاته رہی لکه عامیا نو دزړونو والی نعم ها دا عامی د استرګړو ونوارې نعم ها د ژړو ونوارې دارنګ لکا عربای کی راضی فص فا او صات فص وی لیکيږي ماتول د یوشه سره مات کی وجوده نکې لکه لخته راسی ماته کې بس را چپډیش بیا چې کلوځ د کی او ټکه زیات کې غنا او دسواد پزه یو نکتا پی واچه او زواج فض نمانا کی اضافرالا فض بیا دیتا وی چی بیالی که دا جی مچ گو ٹوٹیش او بیا که یو په پی بل زیاد که نکتا پده فی سرا دفی پزه قاف کې قض نو قض بیا ویلی کی کی زرزر زر کولو تا فکر یو یو نکتا کمی زیاتی سره معنی کې فرق راځي دا دارابے بلاغت او فصاحت نو دغره عامیہ د زړونو واره نو عمها دا عامیہ د سترګړو واره نو عمها د زړونو واره و او فریدی بلال الله فی توغیانہم پخپل توغیان او سرکشه کې یامهون په داسې حال کې چې دی حیران و وی او پریشاني د ځړستګي وړاندې وي او د ځړستګي ولې وړاندې دي د ځکا چې د ځړستګي قران دی دا, دا الله دین دی وحیدا دا, دا برسره راشي چې قران پاک تعالی را العزت وایي هاذا بصائر الناس دا قران دا بصائر دي د ځړستګي دی خلګوله او چې موږ د قران پرې خو نذرست طریق ختم شه زړست طریق اڑندیش اورای کذین اشترو ظلالۃ بیل خدا دبلنخه دمنافق اخری منافق بلنخدار چه د پدې سودا کې ناکام نه د صحیح سودا پځې د غلطه سودا کې الله پاک د دې دانغه په یو تمثيل سره تاسو اور نه پي بچل دا سیدا ګویا کې چې یو مانوي منډه لګیدلې ده مانوي پټه پای کې یو طرف ته گمراهي خرشي بل طرف ته هدايت خرشي دا منافق دا زالين دا حیران پریشان او سرگردان خلک دوی ته هدایت په ځای د گمراهۍ سودا هدایت ہدایت, پزے دا سوداو کی. ہدایت پریدی. مطلب یو طرف ته دین او ته گمراهي او یو طرف ته قرآن او بل طرف د قرآن مقابلو یو طرف ته توحید او بل طرف ته یو طرف ته د پیغمبر اتباع او سنت او بل طرف ته بدعت او رسم او ریواجو دا د گمراهۍ والا شی نه واغصله او ہدایت والا پری خو او د دنیا قانون دې چې دکاندار شړې منډه کې سودا وکړي او دکان ته راوړي ديله راوړي کانه چې غټو کی خو کو سودای خراب اغسته دنو بیا په غټه بځه تعاون کوي علاوه دې د تعاون سودا وکړه توانی سودا اولایک الذین ذاخلق ده اشترو زلالتا چې وای غسته گمراهی بله ده په بدل د هدایت کې اشترو وای غس گمراهی نو اشتراخ په محسوساتو کې راځي محسوس شیخ خلک اخليو خرسي دلته اشترا به معنی د اختیار تفسیر ماوردی والا معنی ايش ترا وزلاله معنا اختیار وزلاله دی ورکړه خوخه کړه گمراهی بیل ههدا په بدل له هدایت کې هدایت پرې خو گمړی واس فمار به حت بس اس फायदा اون کړه تجارتهم د دې تجارت او سوداګری دا سودا شروع وا یو ته گمراهی و بل طرف ته هدایت د هدایت پرې خو ګمړې واغز الله وايي د تجارت ناکام سودا ناکام دی باندې غټن کی ځکه په سودا خو خلق کوي چې غټه پيو کوي د چې کومه سودا وکړنو په دې جنت نه ملایوي دمت سودا ناکام دی او دلتا زلالت او هدایت یو دری معنی د قران حديث نه معلومي زلالت ویلکی کی شرک تا او ہداو ہدایت ویلکی کی توحید نہ بخپله قران کې رايش شرک معنی اطلاق د گمراه کړې زلالت او توحید ته ہدایت ویل نو معنی دا الائک الذین دا خلق دے اشترا زلالت بیل ہدا چې وغه ست شرک بیل ہدا په بدل دا توحید کې اللہ توحید پریخ و شیر کروان شدہ منافق یا دویمہ مانا زلالت بدعت توی خلاف سنتکار او حدا ہدایت سنتوی اتباد پیغمبر توی حدیث کی رج دنبی علیہ السلام خطبات چبو خطبے بے, بے, بے م نبی علیہ السلام په خپلو خطبو کې دا اکثر وي اما بعد فاینا خیر الحدیث کتاب الله او کلا و خیر الهديه هدیو محمدین بهترینه خبره د الله خبره دا و خیر الهديه هدیو محمدین بهتره هدایت اغا هدایت یعنی اتباو سنت د پیغمبر دا نو ده نبی علیہ السلام خطباتو کې ده نبی علیہ السلام والسلام متبو سنت ته هدایت ویل او ورپسې وای شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع ان كل محدثه بدع وكل بدعه زلاله بدعتې زلاله ویل نو دا غ معنا اولایک الذين اشتروا الزلاله بالهدى دا خلق دی چو وریک بدعت دل خدا په مقابله د سنت کې او په اتباع رسول کې یادري معنا زلالت د قران مقابل او خدا قران قران, قرآن کې خدا لفظ قران د پر اډې ر استعمال شي د دې لپاره څر کیونه د دې صورت سره چې ذالک الكتاب الراه فی هدل للمتقین هدنه قران ته ویل او زلالت د قران مقابل کې قران کې می استعمال شوه او یو حدیث کی مراد ده دا ماز ابن جبل رضی الله عنه روایت ده ابن جوزی یو کتاب ده صفات و صفه هغه کې دا غو روایت تر نقل کړي ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو شکو رجل ان یقولا مالی اقرا القران على الناس فلا يتبعوني عليه دا روایت شیخ القران رحم الله اصول سنت کے بیارا نقل کړي داغه په حوالے د ابن جوزی په کتاب په حوالے د نماز وین جبل رضلان د رجیب حدیث نبی علیہ السلام وای یوشق ان یقول قائلن مالیا اقرا القران على الناس فلا يتبعوني عليه حتى ابتدأ لهم غيره زرد چې داسې خلق او سړي به پېدا شي چې ای به وای چې زه خلکو ته قران نه بیانوم ته قران نه بیانوم زکا دا خلق په قران نه جوړي تر سوچي مه او بل کتاب نی پېدا کړي سوي یوشکو اي یقولا قالون یا رجل مال ی اقرا القران على الناس فلا یتبعونی علی نمای تهوانه کی پدیک حتا ابتدا لهم غیر سوبر چما ولا بل نی جوړ کړي بل می والا د مقابل کی نه ریس نبی علیہ السلام اور پسې فرمای یاکم ومبتدا فین مبتدا زلالت خیال کاو زان بچکه داغه نه چي د قران مقابله کی جوړ کړي د زکا انا قران مقابله کې چیرې نه غومرهيده نو ګوره نبي عليه صلوات و سلام قران دا دائ مختلف شکلو کې دی شي چې یو سړید الله کتاب بریریو د دې مقابله کې کیسې کہانیان دیجیسټ دغالي خدا دا کنه د قران مقابل یو طرف ته قران دی بل طرف ته کیسې کہانیان یا یو طرف ته قران دی او بل طرف تا یو کتاب ده چې باې کې د قرآن خلاف د شیر بدت خبري دي نو دا غ سلالت شوکه یا دهم شو چې د شیر بدت خبري پکې نه دي وي خدا دا چې د قران نه اهم غني نو یقینا چې د قرآن مقابله کې دا سلالت شهمیت ولا ګمرا ورکړي نو دا مطلب ده اولایک الذین دا خلق دشت روز ولالتا چې اوریک از ولالتا گمراهی بل او بدل د قران کې فمار به حد فسس فائدہونه کړه هم د دې دي تجارت ولین دین و ما او ندی دوی هیڅ چری او اسلام مندون کی و ما کان د استمرار لپاره ده و ما او ندی دوی هیڅ چری او اسلام مندون کی ځکه چې د الله کتاب توحید عبادت او سنت پرې خو نو دوی چری او اسلام نشي مونده هدایت نشي هغهس د هدایت چي سو غپره دا دې زې پرې د منافقانو نه خی بیان د منافقانو نه جزوي 15 لسري او د آیات پسې واته بیان د درې وړلو بیان د علامات په اعتبار ختم شو د منافقا د مؤمنانو په 15 نه او دنیوي اخروی حکم د زیدی کافرو درې نه خی اخروی حکم او د منافقانو پینزل یا اتنخه د دنیاو او د اخرت حکم دنیوی حکم دی الله یستازو بهمو یمدون فی توغیانی میامو اوخروی حکم یو پایت نمبر 10 کہ ولہم ظابن عریب د دې بیان ختمې دنہ بعد مسلہم ک مسل الذی استوقد نار د دې ځای نو دو مثالونه بیانای دو مثالونه پس 17 18 آیات کې یو مثال او 19 20 آیات کې بل مثال دغه مثالې مثالونه ولې بیانایي او دا مثالونه د چاري پدې ولزان پهیک مثال خو دې د پاره بیانایي چې مخ کې دې د ډلو علامات اوریدلو او په چندر نوس مثال دې د پاره بیانایي چې دا, دا خبره نورم ډیر وازه هشی او ذهن نشین شي عرب عربوی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام یو خبره کیږي او مثال په پیش نشي نو دا سره لک سر اس ته وطنی وطني چولی چول شي په دې مثال سره خبره په قابو کې رايش لکه څنګه چې اس په واغو قابو کې یو سړی تداسي خبره کوا ادون ازن نشین کیږي نه او ګرانه انا ګرانه خبر او تیې په مثال ووایه که نه نو به زر ځین ک کې او خورآې پاک د در ډلو بیان په درو اندازو باندې وکی دی فاتحه کې اجماله نو اام تالی موضوبونه لی اوضاللی په نوې سره پو اشارهتن بیاور پسې د دی سپړه س یاد د پورې چېمونږ وې د د دریو ړو ډلو بایانې وړ په علاماتو سره نووس د دې ځای نه بیان په مثالو نو شروع کوي نازکا چې اصل کې د ذهن او د عقل او د پوې په اعتبار خلق درې قسمه دي کنه یو انتهائی فطین او ذریخ خلقی ډېر پوې اته چې صرف بس داسې اشاره تن خبرو شي زړ پويش چې دا سوې نو فاتحه کې بس سوا بیرو خيار او خلق او تو پوې او خلق او ذریخ او فطین خیالو ساته اشاره دنيو نو دیم کیسه خلق د ذہن او د عقل په اعتبار درمیانه او متوسطي نه ایده پاره غبیوی. نه خلامه و کوه نو دریم کیسم اغه داسي کون ذہن او غبي د دا مثالونه د پاره وي زمړک په دغه نه پدې بل نه نه راشه پدې پوهش نو زکه دا مثال وي مثالونه زکه شروع او مثال وي دلتا د مشابهت دمعقولات او دمحسوسات او سرهګي چیزین کی کی دا خبر اصل کی معقولي خبره ده عقلي خو مثال په محسوسات او سراورکی چې هغه عقلي خبره ست په ذهن کې په خطرې قوانی کی نو مثال دې د پاره ووګ او قران پاک کې د مثالونو फायदा بیان کړي ده د مثالونو اصل بیانوم صورت انکبوت کی برش وا تلک الامثال ونظر بحال الناس وما یاقلوها الا العلیمون اللہ یہ مثالون زبیانو پار وما یاقلوها الا العلیمون و دې مثالونه نه پویږي مگر په هان عالمان به نو عامیان به پویي عالمان به پویږي او دې سره خبره زاین نشیش دیوژن علما وای چه کم سړې په امسالو د قران باندې خپویدا کنه نو معلومه دار چې دا د قران په یده د په قران خپوی قران دې ته اشاره کوي نو مثالونه بیانې دا مثال بیان فائدہ مو وی او مقصد دغه خبره دا چې دا مثالونه ځای پدې کې د مفسرین یو اختلاف سوک دا دواړه مثالونه دا دا منافقانو بیانه د دی دره می او څوک دا دنبه مثال 17 اٹارا والا دا دا زدی کافر ده او انیس بیس والا دا دا منافق ده او دا خبر بہتر معلومی کی. خو دا مومن مثال یو نوی دی زکی زکی چی دا آغا مثال تا ضرورت نو هم مرگره دی نو آغا خب پوی علامات ایم خولی منافق اړی رو خول زکی دا دا دا دوستانو مرگرتی آبانی سڑی پوی گین نو آلامات اړی رو خول خو مثالونی دا مومن مثال نو دی بیره آغا مرگره دی بس خود دا دشمنانون دی, دی مثال زکوی چی بی پیچینی او دا اولنه مثال د زیدی کافر ان الذين كفروا ده او دا دوم مثال دا و من الناس المنافق دي طریقه باندې دا دو مثالونه د دو اخیرو ډلو شو او دا اولنه د زیدی کافر زکدې سی اشارات شته اتل سم آیات کې و ګورای ثم بوک منعمون فهم لا يرجون او د زديانو کافرو مثال او غا بیان غوړیل ته سويډو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بساره مغشاوہ د په قرینه الله وي د زدي کافرو پزلون او غوګونو مہر دی او پسترګي پردی دی نه چې پزلون او غوګونو مہر لګیو پسترګي پرده شي کنه نو ستی جوړ شي ها سمن بکمن اميون د شي کنه اڑون کړ کن شي کنه نو غوړم مثال دا وي ښکاری چې دا د عزتیانو کافرو او دا بل د منافق دی مرحال د دو مثالونه داولانه مثال د دا زیدی کافرو کا چی شي نو مثال دا سر اول وره مثال, مثال او مماسل دوا الله ربول زد د زیدی کافرانو مثال او د قران او د محمد رسول الله صلوا او د دا داعي د قران مثال وي دا دایی دا چې دا قرآن چه قرآن بیانی کن نو دا, دا او دا دا مقابل که دا غزدیان و کافر و مثال وی دا سه ده یوزه ده تیاره ده شپه ده یو د شپې تیاره دویم اریز ده دا غریز و تیاره نو دریم ده چه زنگل ده نو دا زنګل ده ونو بوتو خبله تیاره شپ لده ره پا دوران که خلق ناست خوشا یو سڑه راشی او پا دغا تیارکی او رنو لگی نو پا کار خودی چه دی رنو در رنو چی سنگا خوشا خلق اوی نی پا کار دا دی رنانا فایدواری او دا دغی رنانا زان لنور او رون برکی زکر که یو امرینو خوب بلخوب بچی گن دا داخله د دغه رڼا او قدرونه کی نو هوا طوفان راشي او داور دا مړکی بس واپس تیاري شي داخله کم دقه سي تیرو کې پاتې شي دغه مثال د قران والا نبي عليه الصلاه والسلام یا اوس دور کې يو حق پرس د الله د کتاب رڼا بلکې خو ش خلکو د پتو لې چې را دغه سي قران دی او د قران درس سي بیان ده. خو به قدر خلق رانش ا خلک هم دغه سي تیرو کې پاتې شي به کار داوا چې دا هر ملک هر علاقې خلقو د نبی عليه الصلاه دا دا و السلام د مکینه لارانه وړي خپل قبیله خپل خاندان دا. یا اوس د حق پرس د قران غران خپل کور ته خپل کری وطن محلی ته یوسی خو د خلک به قدر یو کیه يې به قدرې کړي وا نو الله د قران غرانا د مکی نه مدینی تبوتلا او مکی والا دغه سي تیار کې پاتش به قدره دا وږي دغه څو سم حق برس د الله کتاب او د الله دین او توحید شروع کی کوچی کله خلق د دینه فائدہ وانه نی نو الله دغه زین د قران بلځه ته وز اوغه خلق ته محروم پاتش او دا دارانا الله بلځه ولګي دغه حالت د زی دی کافر وداي خریباس مطلبش اوس آیات ته ګوره مثلوهم حال د دوی یا صفد دوی دچا د دې قران د منکرین او د قران والو مثلوهم اے مثلوهم ومثلو القران مثال د دوی حال د دوی او د قران ک مسل الذی بشان دحال او د صفت دا غ شریده استو قدناره استو قدناره چې بلکی اور اور بلکی رانه ولګي خودی آیات کې زې پځې ادماج د ادماج معنا مخذوفات دی ورکی ادماج اور دا شړې بلکی خصوصا سره الفاظ مقدر دي ہونا رجالون قايدون زلوا الطریق خود اغل تس خلک خوش آناسی او داغین الار خطاشیوی تیاری خود او روالا خورو لگو او خلک ناس تے پکار دادا چی دیو و لرش خود فلم ما پسر کل آزاد چی رناشی ماحولهو گیر چاپیر دادنا دی اور روالا نا گیر چاپیر ماحول رناش دکا پا تیارکی معمولی رناشو لگی کنن لر لر پوریخ کاری. نو گیر چاپیر ماحول اغا رناش خود دا خلق بیا دلته دماغ فلم یتمتعوا بنوره بي بيد دے اللہ بي بوزی اللہ دا دا رانا فائدہ وانی نزهب الله بنورهم بوزي الله د دیدارانا رانا ته الله بوز وا ترکهم او پری دي في ظلمات پتیرو کلا یسرون دی بیا لی دل نش کولے او ګرا لا ګولے اور دے استو قدنارا چې کله به قدر یو نو بوت تیتلا اللہ سطلل سبوت لل اور کرا رانا رانا لعا الله اللہ بینور احم اللہ بوت اشارہ دیتا چې د قرآن قدرون کی کنا نو رانا تی اللہ بوزی اغا اور پاتی شی سکر وٹ کے پاتی اور ملو شده انوی چې اور تیلال رانا لعا سکر وٹ کے پاتی اور چھ ملشی سکر وٹ کے پاتی شی او کله چې دا اسکروټ کې انګار پاتې شي پریبانې دا سسپین غونتی ایره را راشي نو کتون کې وایي جوړې بس اور مړ دی چې خپ په کې دي نو خپ ولس وځي دقه سي قران پاک رانا چلاړ شي نو آغا اور پاتې نو تا خلق بیا سوځي دا به قدر دا ساو شو قران الله د دې په به قدره د مکه نه مدینه ته بوځو پاتې شو د نبی علیہ السلام حجرت او په مکی والا اور بل شو اور پیدا بل شو سخت پریشانه پیراله عذابونه پیراله قحط پیرagle او قحط بخاری شریف کې راځي ابن مسعود رضی الله عنه روایت قحط پیدا سي راغه 6 دو خورا کارس ختم شو نو صارمنه او مورداري خوراک شروع خورا کې بیا اړوک او خوارا بیا سرمنې سرې کم د کوو سرمنو د ساارونې چې د مشکیې غیره جوړ کړی وي که نه هغه مشککیزه اوس پړه دی اوغ په اوګوېو خو کوې خوړه د شو ن حالت پره د ق دارن دا موردارې خوا را کې رول روول شوک دا حالت پ راغی ابو صوفیان رضی اللہ عنہ دق وقتی ایمان نو روڑے نبی علیہ السلام پسی مدینی ته آره وطیوی قوم د تباش و حلاک شو اللہ نا دواوکا چی اللہ پی رحمو کی. نبی علیہ السلام وی انہو لجریون دیر بادرے زلوورے چلتا میں مقابلہ کروی او اس پسی را لی دواوکے و بار حال ویان نبی علیہ السلام دواوکڑا او ستاونے موسر کرو مکی والا را وطی نبی علیہ السلام صاحب تو کیسه خراکس کا کراج ما کې ورویل دا تاون پتور او دو وکړه نو الله په بیا باران و راو قات ساری ختم شو دا به سورته دوخان کې راځي بهر حال نو د هغه اورو چې بلشو ورته دا اورو چې دوی اوسوځو رانا تلال وترقوم فی ظلمات تیری وینپس کرवट کې خپې کې خو دونه پوری تاریخ داملې کی 6 ما کتاب کې کی خو تر څله نظر نه راغلی خو د مشایخونو مې ورېدلې 6 داسې قحط پیرا غو داسې حالت ته مکی والو رسېدل 6 یو سړی بیا او دسمه ت تناسټو نوبل ورته غلېو چې هغه په پاسې دوه وونډه کې د هغه غنبه وپړ داسې حالت پیرا دا زحابل الله بنوري متراقم فی ذرمات دا د قران هغه سزا د به قدر و خلکو دا اوسم دا سره او چې کله یو حق پرس پډېره اخلاص د الله کتاب شروع کې خلک او خلکو د قدریو کی کنه نو هغه خلکو نه الله بوزي خوغي په دقه سي ذلت تختش الله ولا سزا ورکي دا اوسم مشاهده د لیدل کیږي کتلې کی مون اول اول د علاقې د قران در شروع دلته مخکې درس نو نچا تو هی سنت پیجن ده نو د قران درس د تقریبا 94 پچن می خبره هغه وخت کې مال سبق وې میټریک میکړو به می مدرسې کې سبق وے. نو هغه وخت قران درس ما مخ کې نه کړ نو قران درس ما میکو نو هغه وخت خلکو ددا ناشنا خبر لګې ده بازه جاهل خلک سنا کوی موليان بیا بازین اپوې تبلیغان امزان سره هغه شته چې و بازار خو یولکړې ګمرا دي نوې مسلې کوي نوې خبرې قرآن ترجمې خلکو ته کوي په دې وخه ګمرا کی نه خبرې وکول نو مخالفت سخت مخالفت هغه وخت کې خبرم نه خبر و زمو ګمرم او مرګریم نو هغه وخت کې مخالفت ډیر سخت ډیر چې خبر ودان آشنا دي علاقې د داسیو اغه شو روشه یو یو اوازه چې بز یا زم ما ور ورته صدا سید بل دنیا ښکاری ده چې موږ په لارم روان آه داګه ده اخل کوتي چې قرآن بایانه نو داسه حالت خلند دا چې کم سړیې مقابله کړو کنه مخالفت کړو نو موږ خپل سترګو د علاقې د خلکو خپل سترګو لیدل یو سداسیو چې الله پډېر ذلیل مرګ مړدار پھر ذلیل اخر خبر دے دے او او سچو اوسم کوم دغه سيو زديانو نو اوسم د سړي سو کې سلام ناجي næ سی بی زبر دا الله د کتاب قران یاد ساته ډېر سورور کتاب د دې مثال د غر دے نو غر سره چې کوم سره ډغر وای سره ماتی غر ته نقصان نه ریږي زدا کله کله کل وایم چې د درس درسوب بیان کیږي کی کنه یو سړی ورتني کیني مدې کیني او مخالفت دینک تبو دی دی دی دن دن دی تا ډیر اغرانې شي تبو ته ډیر اغران افروزی او تا تاسې د دې سزا د الله په دې د شه غیرت کوي کنه چې باز کارونه الله خیرت ته پریدي خدانه ده د نغت دنیا کې ورک دې مو سزا او بل ترپتا چې چا بیا غیرت کړی او مرګ ته انو الله بیدا سی غیر ازی ذات تے چا غر خلق اللہ دیر اوچد عزت والا کی دنیا کې خوش آلین امتون ام ان الله حیرفاو بی حاضر کتاب اقواما اللہ دیر خمون پدی اوچد کی ویزاو بی آخرین او دیر اللہ رو غرزی زلیل او خواری کی منکرین انو مثالی ہوئے دیزدیان او منکرین او دید دینا فائدہ ماں نلی فلما آزاد کلچ راناشی ما حولو گیر چاپی ر دې اور بلون کی خوشا رانا قرآن بیانی. او داینه خوښه علاقہ شي خلکو تاواز ورس قران او داخله کراني شي فائدہ وانه لري نو زهب اللهو بيقدريو کې نو پدې بيقدره بوزی الله بنورهم د دې غرانه غرانه تلاله شي قران وترکهم ودې بريدي في ظلماتين بطيرو خلایو سرون دي بيالي دلني شي کوله زکه د دو تو کتاب قران وکنه نور اطلاع نو چار کله او مخ کې ویلو ختم الله و حالا قلوبهم و حالا سمعهم و حالا بسارهم د قرآن نا دا زد دا وجه زاندون کڑی کن کڑی و نوی سمون بکمن و عمیون دا به نتیجهی کن چه تا دا وقت ستر گزرن فایدوانه غستا نو سمون کانی دی دا حق و دا قرآن نا بکمن ګونګیان دی و عمیون لانده دی چې دوچی لار جیو نرا و نرا و حق تا دا حق لار و ذریعا اتی پاتش. او قصیب من السما فیه ظلمات ورعد و, و برق دا او دل تراغله یا دا او د بار د تخیر له اختیار سمانه چې کله دا مثال دوړ مثالونه د منافق شی نو مطلب د دې او دار او ل التخیر دا پړېرمانو راځي معنا دا چې ستا اختیار دی دغه مقینه مثال ولول او کو د رسول مثال ولول ست خو او کله مثالونه جدا جدا شي دغه مقینه مثال د کافر شي له کوم شي کافر ځدی سره لګاو او دا دې د منافق شي نو د طبیعت دا او چه د لتنویع تنویع جدا جدا نه تنویع د پاره ده ا قسم مثالو د جدا ده اغه د کافر شو نو دا دا منافق شو دا تقسیم دا بارده دا, دا واب <تصفح> او کسویبی من السماع اے مسلهم کاللزین فی سویبی من السماع دا بیم ابارد با پدی طریقه جوڑش چه پاگی بانی عطفش مسلهم که مسل لزی او مسلهم کاللزین فی سویبی من السما دا دویم مثال د منافق پدیم لگزان پویک مثال او مسل وواه مثال دا سیده چې باران وري او غړساس کې باران تیز اردو کې چورتم موسالدار بارې شوي دغه توي سيد عربي کې غړساس باران دا باران د بره طرف نوري پرې باران کې تیاری بلکې تیاری پکی تیاری پکی دئ اوریاس دا شپلا سهار او ځنګل دې د تیری دا رنگ په د باران کې ګړګړ او بل ور کې پړغوي باران کې پړغه مشي ک دا په د باران کې دا خلک چې د باران کې ګ شوي د خلک د ګړګو د یاری نه دې را د یاری نه اوګونو کې ګوتې ورکيه نه چې د ګړګولړ او درا د اوازم غوګونو پردیونه شلې غوګونو کې ګوته ور پیړي او مړنوش ده حالت پدې کې تیارم دا لار نه ښکای او باران تیز شروع ده تیز باران کې تیار ډېرې کله د اسمان دا بجلی دا پړقوش نو په پړق سره سخه یالي مخه تا رانا پیدائش سړی تلا رخ کوي چیرلار خدا غاړه نو تاسره چې په دې تیارو باران کې گیر ده نو په دې پرخ سره سې وېن نو زس سې پوری لړش او چې کله بیا تیارې شي نو بیا په ځای وري کته سو کتري کله کله د شپې بجلی لاړې شي کا چې بجلی لاړې شي او سره کمرکی نو چون کې ده ته خود خپل کمرې دروازه معلومه نو ده په پټو سترګو دروازې پورې تلې شي او کدا سې ځای چې ده ته نه ده معلومه په ځای د قرن دی پراخ سره د تاسو لارښوونه دی خو صدقه زې پوري لا دي فا فا بیا کې ارادونه به ودري دا حالت وي وي مثال د منافق ده باران سیب غټساس کې باران تفسیر کبیر علاوي المراد من الصيب هو الايمان والقران قران مراد ایمان او قرآن دا دره باران ماننده در باران پشنده زکب باران سرا د عبادی رازی نو قرآن سرا دزونو عبادی رازی کن او باران رحمت ته نو قرآن هم رحمت ته او باران سرا فرشته رازی نو قرآن سرا فرشته رازی او باران هم منستها در بر طرف نهی سما نا بر طرف مراد نودہ قرآن هم د بر طرف نه رازی ظلماتن و در باران کې تیریوی دوریه ز د شپې د زنګل او د صحرا قران کې امتیریری تیری سری د مخ کې د دا منافق دانخه دیونه کته د تیری دی, دی کنه د د پارا د تیری چې د علاماتونه خي بیان کړي کله وي دین خدا کله وي دین خدا د تیری دی ته تیری زکو وي چې کله د دا منافق دانخه علامات بیانيږي نو دا په باندې بدلږي او په باندې دا شلګې له کتیارو وختنه ویګه ویا رب لانکیته می خبره وکړه وی, وی, وی داسې مې کچی یو تیار په اتلو بره پیراتله نو دا غا مطلب علامات د علاماته تیارې شې نه خرات دیور کې قران کې قران کې رات سره ال تا خدا ګړګړو کنه قران کې رات د ډوله وهم زابن ریم ولهم زابن زم د ویدات تخویفات د رات او باران کې برق پړق قران کې پړق سره دا بشارتونو بشارتون و خوشخبره و فتوحات وغیره غریمتون نوست منافق سا چل کئی قرآن چی میری کی گئی نو باران کې غیر سڑه یا جلون اصابی هم فی ازانیم غگونو گتی ورکی نو دارنگ دا منافق هم غگونو که گتی ورکی ولی ایری گی مرد نشم دیم وی قرآن وارم مومن نشم ایده نیری منافق بایمان اصینا قرآن ورم چر توام نده دا څنګه قران ور د شیبا ځو قاعده درس کی ما کوي اول اول کې چې مونږ له دلته درس کاو بیا ته نه دلته بر وړونه دی مدرسو نو ما ته چاوی او کس وای چې کله ته درس شروع که کنه و کن. خمو بره لوټ سی کرمانه درس درس شروع کې نو او دکاندار دی هغه وی ټی تی وی, تی وی تیس کی چې دا قران و کنه او وی لا هغه ورکی زور او اته او اکاس وی چې دلته تیریږي ته درس کینوی په صادر په دې سر راوځي چې وای ناره میدان چې پليته باندې لا نوري یا چې لرونه سابون فیاسانه وګونو کې کوته ورکی دا قران دایره نه وونرم او وامن نړۍ چرته زکه دوی ته دا مرخ کاری دا قران او حق توحید دا روته مرخ کوي نو دا غوته وګونو کې ورکی منه سوا یک داږي واجی هزار الموت خدا پرق پکې دی نو منافق کلا کلا داسې کوئ چې کلا څنګه په د باران کې پلک سره هغه باران کې ګیر شړی ته لاه خکارې ده که نه او ته کله چې تییاه شو بدر د غرن دا مناف دقرآ کې خوش خبره به شارتونونه یا چې د د اسلام د فتوحات او ترقی نی کن نه کله غلی متونې کلی زتون بد د ظم زړ خاار خو ک منګبی مرګریو امنه زم مرګره و چې کله وایزا ازلم علیہم قم کله چې په تیاری شي سختی راشي جهاد ده مال لګول غواړي قربانی ور کول غواړي قامو دوی زپ پکېنې ګرانیت نه دی شي دا د منافق حالت د بس مثال او مماسل او سي ترجمه وره اسانش او ک سیب من السما او یا صفات د دې په شان د غړساس کی باران د منا سمای چې د بر نه فیه پدی کې ظلمات تیریوی ورادون او غړزاري و برق او بېجلی یا جالون دوی اګدی او غرځی اصحاب او خپل ګوته ګوته اګدی ګوته غرځی مراد ته د ګوتو سرونه نه نه وتاسه بلاغت کی ویلې گن او زبسانې تنوز خبر راو دی بی. بلم یا جللوونه سا دروسول بالاغه کېدار په معنی وغیره کې مختصر کې یا جلونه ساب او هم ګررز دوی, دوی اصابه هم دا من ایږید دوی هم سرونه د خپلو بو فياعزانې په خپلو غګونو کې من سووا دا د د سوای کې دجه د تندر نه حضر الموت او دیې د مګ نه د مک د یاې او د کل د د وجه وګونکو ګوته ورکی دغره دا, دا منافق هم د قران دا بیان په وخت کې وګونکو ګوته ورکی دا میشه د پاره د باطل پرستو کار چې د مسلې د توحید او د قران دا بیان په وخت کې دې ګوته ورکی وګونکو چې ووینرو د وګوره سورتی نو د نوح علی السلام د قوم حاله مللا بیان کړي سورتی نو یو کم درس مې سي آیت نمبر 7 <weakest> وہ نوح علیہ السلام الله ته فریاد کئ قوم ته دعوت مې وکړه خو قوم حالته ګور و و انی کلمہ دعوتهم لتافر لهم جعلوا صابهم فی ازانهم و انی کلمہ بېشکه ما چې کلم دیرا بللی دي دی لتا فرالهم چې تو ولا بخانه وکي اود الله توحید مانی نو جالوا اسابین فی زانهم دی ننهستی دي سرونه د خپلغو ته پخپلغو گو غوونو کې چوي نری او د نبی علیہ السلام د زمانه د مشرکین متعلق برای شروع وستاق شوسیه با بزن معی جامع رواچول صادر و غیره چې نرو نو دغه کاری میشه د پاره د باطل پرس قران بد بدلهږي نو دا قران نڅان پټي او وګونو کې ګوتي ورکیه الله وي دا به څومره وګونو کې ګوتي متی ورکیه او دا قران او دا دین او دا حق نه بزان پټکی والله علام محیتن احاطه كون کې له ګیرا چون کې له بل کافرین پدا سه منکرین او کافرانو الله وي دا سے کافر زما د علم او قدرت نه بهر نه ده بلکې زما په احاطه کې بچرتہ ځان پټی نشي پټول یکاذل برق یختفع بصعره دا اوس د دې منافقه حالت بیانې چې فائدہ یې نه کنا ناراضي او د تکلیف او وق کی پشاز خو دلته دا مثال په دو آیاتونو تقسیم کا په دو آیاتونو کې بیان ال خیالو مثال یو آیات کې بیان کړو او دا سمن بک من عمین خو د دې دا یو حکم بیان کړو دلته مثال په دو یا تقسیم کا, وی اشارت دیتا اصل دو کا و اشاره د دې ته چې اصل کې منافقت په قسمو کې نه یو اعتقادي او دوم عملی نو دا مخ کې آیات کې 19 کې چې بیانو کو دا اعتقادي منافقو یجلون اصحاب فی اذان من سواۃ هزار الموت و دې اعتقادی منافق باندې خو مرگ لګېد ها عملی منافق نو دا حاله ګورم عملی منافق چی کنه هغه مفادو ته ګوري چې مفادو یې نراجی به مر زم مرگره زم سره ام. اسلام منم دین منم و چه کلا دا سخته وخشی نو پشاش نو دا بیان دا آغا منافق عملی ده یکا دو البرکو قریب دا آغا بریخنا و پلک بیجلی یختفا بسوارهم چه واخلی نظرون دوی دو دا پلک د دی نظرونه ختم کی کم پلک آغا باران که چه کمو گنا کله د دی آسمانی تندر نده بجلی برک دا دوونه خطرناک شه چې کله کیږي داسې چې د دا دې پپلک سره سترګې انده دا شېږي کی داسې کیږي داسې واقعیت شته نظر د سړي و سر ختم ش او دغره د قران غپړک نو د قران پلک سره د قران علا دغه د قرانې بعد هغه خوشخبری او بشارتونه د اسلام د توري غپړک توري غپړه تورم پړکی کا ایت اشارہ شو جهاد تا یکا در بعد د اسلام د توره غ پڑک به یختبوادساره هم د دینه زرونه ختم یاده قران دا بیان خطف اصل کی وی لیکيږي پختو کې اناول اوت اناول سورہ قصص کې برش یتخطف الناس من حول یتخطف الناس اناول اناول معنی اردو کې چورته چوغ ناوي دا مرغې یا چرګو وغیره فزمکه دانی پراتی او یک یک ورکه چګنا دقه ته وې پختو کې اناول غن پکیو کې کی اناول ها اړول نه اړول جدا شه ده اناول جدا شه ده پختو کې مؤنثه اناول دا یک یک ورکه نو بس حاصل دا زره غسل زره غسل یا قاد البرقو قریبدا چدا برېخنو پړق یختفوا هم ذروه خلیده دی نظرونه نظرونه ختم کی قو کلما آزالهم هر کلا چه راناشی دویتا رانا مراد آقا فایده وینی پا اسلام و دین که پا توحید و قرآن که نماشو فی دویزی پده که پا رانا کی زی سنگه چه آقا باران که رانا و تاشوانو دی روان شو سه خدمونه بیواقشت سومیل و تمامه بی پیدا شو دگرنگ دا منافق چې په اسلام قرآن کې فائدې ني غنیمتونه دي ذاته مزيري دي وای زم مارګريم د هډر خدين وای اذا عظلم کله چي تیار شي تیارې امره سختې را شي قرباني غواړي جهاد وای اذا عظلم عالم کله چي تیار شي بدیوانې قانونو دي ادري دی, دی بیا نه یعنی بیا د اسلام دین نه پشاش دا د منافق کار تاسو ګورئ صورتې نور ګورئ الته دی دا عمل دا مفاد پرستی په دین و اسلام لیڈیر واضح بیان کرده سورة نور آیت نمبر اڈتالیس اتلیس مسی بارا اڈتالیس آیت اتسل و اختم اتلیس مسی بارا سورة نور وَيَزَادُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُرِزُونَ وَيَكُنْ لَوْمُ الْحَقِّ يَأْتِي إِلَيْهِمْ مُزْعِنِينَ عَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَرْتَابُونَ أَمْ يَخِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ يَخِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مثال کې ددغي جملې په وروځاحت پدې دواياتونکو کې کړه دغه مناسب حال دی وَعَزَّ دُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ کله چې دوی د الله او د الله رسول ترابللې شي قران او سنت لې يحكم ما بينهم به دا پار چې فیصلو کړي د دې منس کې اذا فریق من مورزون و دی کې یو اړه لمخړی نراځ خو و یکل مول حق ک دې دین شریعت کې صفایده دنیا وی دنیاوی حق نمرات فائدہ نو یات الای موذینین راځي دې تمنده و خون کې پمنده راځي د هډر خدینې کې دی اسلام حدیث کی رضید بخاری شریف چې کله هجرت وشو نو د مکینه وسه خلک رالن یا د خوشا قبایل نو رالن مدینه ته مدینه کې یو اسلامي ریاست نو کم چې منافقان کې سم خلک بو پورا په اخلاص ایمان نور وروړي ای برال چې مدینه ته راال دلته به چرته ساری بچی وروړل نرزوی به او شخپلا د خزینه یه را دیر خدین ده فیدی دی پکی او کچر تا با تکلیف را رای او دا دین خوخنه ده واپس بلان دغس منافق ونیا کلوم الحق و یا تو اله مزینین او فی قلوب مرزونا میرو تابو تا بور دا فی قلوب مرزونا ده چا ها صفتو منافق کن منافق حالتی دلتوو نو دغس منافق کن چه کل رنائی فایده بکی نو مشاو فی بیاده بکی زیوی زمی مرگره و عزاد لمالیم قامو کله چتیاری شي با په دوی باندې ودریي سختی را شي زبکینه دغه منافق حالت دا و لرياض ساته صرف هغه زمانه پورې خاص نه ده تر قیامت پورې ده غسیته اوسم چې منافق شړې کمزور ایمان والا شړې اغا قران توحید او سنت کې سيزه تینې کنه چې را سوهده میلو شو عزت میلو شو ست تر اخیرا ده خوشاله دي او ډیر خدین نه دې رقمه سلا ده ډېر وخت جماعت او تنظیم ده خو چې کله را راشي الکه د جهاد وختې مناظره ده مقابله ده جنگ ده مالګول غواړي نو دوی یواز په کینېم دا خوبراني خبري منافق په دې بشو دا دادو منافق او د مومن فرق په دغه وخت کې د سخته په وخت کې پته لایي اسینه لږه چې وخت اره وخت دا چې عامو حالات وګرځي به سینله اسی دي تابعدار شرګړ حلال تا یاری په پا وقتی بیا پتلی شیخ عبدالسلام سے حفظو الله اوی ایما درس کاؤ نو دایی دی حق پرسو پسی دا پراپیگنڈی دیری کی مخالیفین بس ور پسی لکی تڑیگا نو زدیا ای درس میں کاؤ نو بیدتی مولاو رستم کیا دو آغا زمانه که بیچی درس کاؤ بیدتی خلکو دی خلک دې چې دې غلطه غلطه ترجمه وکړي آلبن چې سمجلس کې ناس وی راځي او وي وي چې دې دا غلطه ترجمه کوي چوکولما ازا لهم ما شوفي هه کله چې خاط په جنازه کې نو دی وسه رزي وای زاس نمایم قام چې کله خاط نینو بیا اوس جنازي لني دې مای چې اوس په ورو مينو کور خو زه راټول اوسبم ها او کنه دا ریګه چې फायदा دا جنازه کې خان مردے ملک مردے خاطب ګډېره ده بس او چې کله دغه फायदा پکینی به ودرې بیا زمو شيخ طیب صاحب خبره کوي وی بدتی ته چویلی شي مولوی ختم نه او کوئی چې دا خداسي مالدار شړې ده او سبا خوراک سکا پیسې به پکې کنه کمزای کی, کم کی اغه پلان کی کړی چې خاط دغه زه دغه زه او چې کله دای چر دې کې حسنه ملایې ير موریسه ختم دی تاګه ځکه او او ابي اغلري نو اعزاز نه مالېم ازوا له هم شوفي او اعزاز له مالېم کم نو د مفادو خبرې شیخ سے بوې شیخ حسن جان سے ابراهيم الله ابوي د اشنغر د موليان ني ابا امامانو ته حمامان وي زمون زموږ 4 صدې دا حمامان حمامام ویدہ چې دی کنه ووی داس خاتیان بیرتیان حمامام اوسې مغه سیډیانو کیسټو کې دا خبره شي او وی وي زمونږ د امامان شي کنه داشنغر د دا چارسري وی دوی سحر ادیره تر ورځې مغبره ته داشنغر غټه ادیره ده پرې ایشیا کې مشهور غټه ادیره ده غټه د ډيره وی دي تراشي نو تاسو خبري اے وی دی تعرض دفګی تاروز د پکې مړی دی څنګه تاروز د پکې وېصاحت به مبارکي وره اعلان شي پلانکي خان مړ دی او په دونه بجې جنازه به اعلان شي پلانکي خان مړ دی او په دونه د وی تاروز د پکې چاړه د غل لاړ شمس خاط پکې والام کړه نو بیا دې به ډېر لمړ را رسیدل شه مې دا سي تاروز ونم د پکې نوګ دي کنا نو کنا ما زال ام شوفي وېزاز علامه مقام ولو شاء الله کچري خو خوې لاظه به بهسمم خامخ بوت لې کړړ ددي بسمم پهغطقد د اوورېدو د او پهطقد ددو د دوي الله بهې د وګونه او سترګې غستې وړاند د کاره کړی ښفل حاللي کړ نه دي ولا کې لم يشا لافللاې غست نه ګېړاند د کاره کړ چې داسې چلوونهو منافقتون کید الله دین او قران سره نه الله با ته د سترګې غوونه غسټوډا اډا اډانډ کانه بو مطلب و غوونه او سترګې اغستل مطلب دا رې چې موهر بمه ولوالي او څنګه چې از دې کافر باندې ختم الله وي پدې امري منافقت مې لا موهر والي نه دي نو سم مطلب شو چې ګونځائش تا محنت په کول غاړي دعوت کاوه کې دیشي زه پکه شتا دا چې کله ختم الله او شنو ورسره کې بیا غونجایش ختم شي نه دا هیڅ ختم لګې دغه د باندې لانی لایي ان الله به شکار الله لا کلي شین قدی پارشی قادر د قدرت والاده کلي خلاف لالي کړین دي زه پورې اولا هيس باب د سورته بقره دا ولی سي ختم شي دکي تمهیرو ټریننګ او تیارې او وګوره چلدیس تک خلق دیو پیچند قران به بیان داس شان والا کتاب دین اوس به منی سبق کاره انکار کوي او منافقت مخلق نوس نوس نوس دو نوس سو منافقت کوي دریکه سم خلق وی نوڅه ٹریننګ دی او کو نوڅه سکے نوڅ دیم باب شروع کی نوڅه میدان کې او درېګه او دا چې غویا یا یوهنا سوبو دو ربکو مصله د توحید بابا نو د دې 20 م آیاتنا دا دو باب د دې دویمی سی شروع کی د 21 آیاتنا تر آیت نمبر